زه دروازهب د چاپ لاک ک ي چاپ لاس کې دروازه وی خلاص وي وی به بند وي خو د کاافانت چل کړړی کاافانو دا کړي چې په دغه عمومان په د ټول اسلامی دړی کې او بیا خصوصنخوا و نختوي کې داسې حکوومونه الته قایم کړي دي چې هغوی مسلمانانو سرهله اسلام سرهله شریت سره لجهات سره دخمننی و لري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 المغرب عربان دي مسلمانان دي او دي خواته اندلس وبخوا مسلمانانو شبیبیر مسلمانانو الله سبحانه و تعالی و کاله مسلمانان اوربنی حکومت وکاو پاپو پکس ودي مسلمانانو دتابین وکاو کده فتح شو او بل کده شهاب کرام وکاو ارتمدګینه ول شو او بیا فتح شو دلته تعالی دا څنګه دلته بخاد دوار خواته مسلمانانو مسلمانان پراته دي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 دلته تااسې د مدتراني د سمندر وګوري مدیدطان سمندر ته د تقریبا دی ټول اروپایی هیوادونو مخه ورتهه وتللیدي خواته د افیقاایی اسلامي هیوادونو مخه ورتهه وتللی کهغ مغرب د کا جزیر ده کتونست کلیا د کمی سر دلتهديخواته ممسه غوردون دديخوا وطلبنا ده یا سور ده یا د خواته د تررکه ده د مسلمانانو مخه هم ورته را تللو د اروپایانو مخه وره ووتلی ده دا سمندر بیخ ډیر مصروف سمندر د بیخی ډیرري.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 د مریکان نه را ځي که د برطان نه راي ګړی د برطانیا ده که د فرانسا د د اسپانیا د د جنووب امریکاه وادون د د فول نه چې چوم رایان راې م او بیا راي اسلامې راري ته یا د اسلامي را دوی ت نو راضي د سری بحری ته بیا ل دی لا ن کا نو دغه مهم کانال د دواه خخواته مصر پرو دی یوخواته هم م سر دسینا ده او خواته ی مصر ده او او پدیمانس که دا کانال تیر شویدی او د دې کانال پد پدغه یو صحرا کې تیر شوې پد صحرا کې پد زای زای التا زینا زایونه کې تیارې ده چې یا واړه واړه سمندر غوټي نه موجود ود.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 پدی بانی بیا پلونه همشت دی. سوور گاڑی بانی تیری گی، موٹر پی بانی تیری گی، سوزای بانی پلونه دی. نو دا دو مهم تانگه دی. اول مهم تانگه کم زیده؟ جبل و تاریخ. دو مهم تانگه کم زیده؟ دی سویز کانال. در مهم تانگه او ندیزه که گو ری د دی سری بحیری او د عربو د دی بحر ترمنز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 ته رای چې بیا د نصې بهبحیر ته داخل شي او د سر بهبحیر په د به خیریت ته داخل شي بیاکه د سپینه د روسیه خواته نو, نو بیا دلته د استانبول للار نه د مري د سمنر لا نهورې بهبحیریت ته داخل شي بیا نور روپ هم لتونونه ته روسی ته او د شرخه اوروپه هم ته او یا د غربی اروپان هم لتونو ته داسې او یا هم تراواوت ل بیرته داسې را شي بیرته برطانییت ته لاړ شي او یا هم محام امریکاته نه شي د خللا د سمندر للار نه نو دا ډیر مهم زای ئ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 دا تنگه ده د هرمز تنگه ورته ایران پردا او بل وخت ایمارات پراته دی پوښه ورته ایمارات ورته پراته دی ایران پردا دا د هرمز تنگه دا ډیر مهم تنگه ځکه د دنیا تقریبا 20% تیل دا ل امده زوی وزي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 پدې ځکه چې دوه تنګې دي ترنيزه شورتوي ګورینوب ګورې او پدې ځکه چې تنگې ده یو پدې ځکه چې تنگې ده دا یو ته د بسفور تنگې وای او یو د دردنیل تنگې وای دا دوه پستانبول کې دي دوه په ترکیه کې دی، او دوه خواته د مسلمانانو لکت نه یو خاتم ترکیه ده بل خاتم ترکیه ده کټ مملکه د سويس په کانال کې یو خاتم مصر او بل خاتم مصر وو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 د خلکو خې وا انګریزی وواړهو چې په انګلیزی خ بې به لیک کوي و ووج دا وچ دلته په ضرروونونهو په لفونو اسلامی کتابونه لیکل شو وه دغ خل چې د راتلون کې نسل دی ل د مکې کتابونو دی استفاده فرصتله لاسه ورک نو بیا وکړ خې بدل کوه چې خې بدل ک افخوانی کتابونه چې په عربي حرفونه لیکل شووو د استتننی بیا خلکو کم خلک چې رای شو په ربي نهپ دلنی پهې ژ حرفونه په انگلیسی بې په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 چله <شل> دي خو نه پوری له شرایط ده بهر القاهله له رنه څور امریکای کشتی دی د جاپان کشتی دی یا د د کوریاګر کشتی دی یا د خوته و حرکت دی یا د دې کې د یا د دې د فلیپین د دې کې نور غټو مملکتونه دي یا د دې کې د جنوب شرقي اسيا هيوادونه دي کې مثلا د تایلند ده یا د دې کې د لاوس ده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 ټولو ل تت بیا هم په کراچی ک کېږي ځکه چې کراچی د سمندر په غه باې کته ده د مازی مثال در ته ووایه د پاکستان د نور ملتونو په نسبت ډیرر په مختلفه اعلان نه ده دلته چې د سمنېښار دوغمره احیت دی نواس وای چې په د نور ځایون ک چې ډیر پر مختلفې ديجن پهې نه شته د امنیېښ ده اروپا سره نیزد دي او د ډیر وختتون را کېقرار د استقرار د کې اعلم د پ کې د خاارونه بتونونه قوي.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 مسلمانانو داسې نور نه آزاد کړي داسې اسلامی فیټولې بیا هم د مسلمانانو حرکت وکاو دي شمال خواته نشمال خواته حرکت وکاو بیا داسې مثلا ایرانونی او افغانستانی او پاکستان تاجکستان ترمنستان قزغستان د لوی د قزغستانونی او بل اخر دې ځکه نه ګوري د چچنیا د یا مثلا انګوش تیاده یا داغستان دا د دا داسېونی ونیلې او بیا پروسیه کې تاتارستان ونی او نور لوی لوی سیمه ونی چې تر دی خوا ته چې انده مسلمانان راورسید دل شرقي تورکستان د سیمه دای ونی ماليزیا ته راورسیدل انډونیزیا ته راورسیدل او د مسلمانان حتی دی خوا ته راغل شکل ولا شمالي افریقا او بیا عقبه بن نافع الله علیه د مسلمانانو یو سر لخرو هغه چې د سیمه ټوله فتح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 نوڅو به مسلمانان خپل د دین او د ایمان په قوت باندې او څه نور خلکو چې د دین لید د ایمان به لید د عدالت او انصاف د اسلام د محاسن به لیدل نو په دی باندې مقانه کېدل په خپل مسلمانۍ دی ځکه اسلام په دی الله لول غلې دی عادل دی ورکی انصاف دی ورکی نو بیا څه کېد یابد نور او لسون وبچه اسلام او اسلامي تعلیمات وو وردل وو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 اوول مرحله دا استاس مسلمانان شي زمزک د تاسې وطنونو د تاسې حکومتونو د تاسې د موږ اټ چې درنه دی پکاره مازی دا دین و مننه او د دین په دي خاطر و مننه چې په دي کې د تاسې نیک بختی او سعادت دي د موږ سترګې یاو د تاسې او د موږ سمو د تاسې به موږ هم کلفیتونه وی دا یول دوی مرحله دا چې که اسلام نه معنی خپل دین باندې پات شي خپل مذهب خپل طریقه او خپل فرهنګ خپل ژوند باندې پات شي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 دريم دريم دريم نو بیا ټول ته سنتایار کې جنټ بیا ځان تیار دا دریم آپشن یا دریم خيار دریم کار بیا اخر نه یو دی ټول دی جن کار بیا اخر نه یو نو دوی ته دا معلومات چې په اسلام کې د قوت شته او د قوت په دکمه تر وزې پورې مسلمانان کې بیا ځکه امغه قران ورسمشته امغه حدیث ورسمشته امغه کې دا ورسمشته دا ما ځکه مسلمانان بیرته وروګر زیدل دوی په مغ ورز بیرته قوی کیږي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 ترڅوپوري <تصفيق> تر هغه څخه چې د دوی پیروونکي ترڅوپوري شدل ته اسلامي مسلمانان وی جهاد وی توحید وی کلمه وی شریعت تطبیق وی د شریعت تطبیق نه پاره حصی وی د خلک بل هره خوانه سره الله سی او کوي راضي او مسلمانان باندې ملته حمله کوي د مسلمانان وطنونه بنیسی ول زکه الله فرمای شدوی تاسو نه راضي کیږي تر هغه پهول چې تاسو د دوی د دین او د دوی د ملت پیروي و نه کوي ولن ترضا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 كافران يقاتلونكم في خلاف جغلية كوية, كوية كوية كوية كوية حتى يردوكم ترى اغفار كتاس مرتدكي تاس وغرزوين عن دينكم في خلاف جغلية كوية كوية كوية كوية مقصد في دوارو آياتونا كي أمغا يو بياني أما غدس كفار و جغلية في مسلمان و في وي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 متحد شي یو شي نظامي یو شي خلافت او قيادت او امارات و سیاسي واي دای دی یوچا پلاس کی شي نوداخل بیا قوی کی بیا چين خاتمه کوي ځکه تیار پراتي دلته په اوغوران تیار پراتي د ترکستان شرقی کې دا بیا روسی خاتمه کوي تیار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 در للار نه ایمانه اخلاق داور خراب کوي چې د جات جذبور کې پیدا شي د زاادده جبور ک پیدا شي د دعوت جبور ک پیدا شي خلکو ته د دي دیین دی دي رسولو او دي الله اللهلهخوا نهديورپارل شو مسئولیت چې د دعوت رسول د انسانیت ته د د پااره وزګار نه شي او په ځانې اخه کوه مسلمانان په ځان اخه کو بل چا پام نه شي بل چر تهوزګار نه شي ځکه دا خو من یدلی چې کو ی وا قو شل دا بیاار خواته مخهکي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 مخه مشروط کوم اكونه شرط پیداوی چې د خپل ولسمو په خلاف به استعمالا وای زندانونه بلدونه ډکوي قوانين به د دوی په خلاف بنسادروي بندیزونه به د دوی په خلاف نه کوي اغه څوک چې د ازادۍ خبره کوي د جهاد خبره کوي د مسلمانۍ خبره کوي د اسلامي حکومت خبره کوي د شریعت د نافذولو خبره کوي دا و وهې ویټه کوي کنو نو ضمری د روبلاند وساتې چې هرشي د نه پټ دا اوس مونږ او تاسو و وکبراله اوسئ ها پټوسی در څم پټ داوتم پټ ماسکارم پټ جباهم پټ غشتو گزارم پټ په خارونه کې ګرځدل را ګرځیدل پټ په خپل وطن کې پټ یو د چا نه پټ یو د خپل خلکو نه پټ د خپل خلخ هم څوک دی انده د چا دی چا کاکاز دی چا ورور دی چا خالص دی د چا اختر ورده ولدا کار کوي زکه چې هغه په نظام کې راغل نظام غربيانو جوړ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 لکه پرماته ست پندار书 کې ولیکره چې د افغانان اساسي قانون وايي چې په شپږم ماده کې وايي او په مقدمه کې وايي چې د بشر د حقوقو د نړیواله اعلانې عمل کول د د دین نظام د وظایفونه دي د بشر د حقوقو د نړیواله اعلانې په اټلسمه ماده کې لیکل شوی د دي دین دي د دي انتخاب حق لري چې کم دن انتخابي څو ګوربند قائدوبند نشي لګول یعنی هر سره د کافر کې د حق لري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 کله چا درحمان پ ش کافر ش خپل ایسایت ایعلان کوه چای مخهون نه شو نستې محکمې نه کشرې محکې نه مشرې محکې نه مشر د پارلمان نه کابی نه زیرانو نه قاازانو چای مخو نه شو نیولی افتخار به د ته ووتله شو پا په استقبال وکوول هغه په یخونې ساسی بهدلال کوو او د دنیا خلکو مشرانو د ټول مونږ دقانون اسسی د دی د پااره جوړ کړه چې دلته خل ددينین ازادی ولري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 متمدن دموکراتیک اسلام دغه منعابه او ستراتیجی او دغه غم الگری پدوس اوله صفو کی کتاب دی لمس رشتدی او دغه فکری په هني برخ رخصل شوی او په غي باندې شری تفسیر او باندې شوی او مقصد څه شوی دی دوی مقصد څه شوی دی نو دغه عامل دی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 یعنی محمدیه اخلاق محمدیه دین ته التزام د شانتو بس باقي د تیارو بوجهل ده د وسنی عربان تیارو بوجهل نه دي کنه د نظامونه کی د حکومتونه بیا د بل قوم شکایت ورده و کی د بل قوم بیا یو شاګر دی راشي او څو کی د پولیس د کابینه هغه د افغانانو شکایت ورته کی څه د افغانان د سخت خلک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 نو زکې بند د من شي ذراات بندې من شي او که مستقیاً باندې ننی کیږي هلته باید هلته منږه داسې کمپن مثلاتې کو د خلکو په ژون باندې ملټشنل کمپن چې هغوی د خلکو د زرات د خلکو سه د خلکو د تجاره د خلکو د ژون ټولې چارې ل په داسې سسټماتیک ډول باندې خپل کمټرول کونی شي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 ضرات کې بیا مختلف شویدي چې دری مهمه شويدي یې د دا د غلو دانو د سبزیجات دا دا دا دا دا دا او دا دبي ک دویم ات بیا په چې دغه حیوانی زحت ده چې حیوانی زرارات بیا په خپله دو برخ لري یو د غی بیا د وېدي پوست کې د وړی او در بیا کې لبات دي او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 او دا سيمی گانترال. او دا سيمی کنوع او کرل حکومت راولو با ایسلام نرٰی چو آعوز بالله ، اوه آراد چې الله تعالی وغلطی کند willkommenد د گلتی پر راست statistics وформ thereby تو بالام میخواه بست ش ؟ ذرور خار چو است راست تاند. تو ż به اللہ تعالی نظرک به بنام چې وې ماشينه او صنعت د یو ځکه پیدا کړي او تیل ورته په بل ځکه پیدا کړي تیل د یو چا سره پیدا کړي عقل او صنعت او ماشينه او دای من سره پیدا کړي ورته او تیل هم په مناسبه سره پیدا کړي و چې څوک ماشين لري تیل دې مګه په کې کنه دا وینه از بالله دې الله نه و غلطی شګې مونږ به د الله غلطی درس درست کو چې مونږ ماشين د تیل چینه به مونږ ونی سوداړه بده مونږی ځکه تیل ته دې ما پراتلا دساری خوزروت ما دیما دا. دا خون نوائی شدی الله انصاف دست شوید چه تا تا ماشین و سنات در کردی د دا تیل در کردی. تل دن تیل اخلا دی باید تا مسنوات اخلی. دی انسانیت زندگی بچلیگی. و اینا داوی نعوذ بالله دی اللہ نغلطی شوید من با دا غلطی ور درسته بود.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 یو جده جہد که کده مدرسې په شکل کې ویږي تبلیغ په شکل کې ویږي کده jihad په شکل کې ویږي کده معسكر تربیه په شکل کې ویږي کده تالیف او ترجمه په شکل کې ویږي کده ادب او علم په شکل کې ویږي ادبیات په شکل کې د شعر او شاعري په شکل باید دوی ور سره مخالفت وکړي تر څو دلته په خلکو کې د احساس راجوندې نه او دلته دغه نظامونو په خلاف باندې د خلکو د راپورته کېدو مخنیوي وکړي کوم نظامونه چې د دوی خدمت کوي او د دوی قوانين دلته پلي کوي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 نو دلته د معدن او بیا د تیلو نف د ډیرو عم د رول لري فديكي بیا کومې دي د تیلو دی د چې سهار شره کړی د هرمز تنگې دی ام د بابل مندیب تنگې دی ام دغه کانال دی ام د جبل طارق تنگې دی ام د ملکا تنگې دی ام د دې بسفور دی دردنيل تنگې چې ټول دنیا تور نتل لم دې زنه وستلې کی او دوی کوشش کوي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 دا اروپا کدلته مثلا د چین سره یا هند سره یا رابین سره یا د نور سره چې تجارت کول غواړي یا د افریقا سره تجارت کول غواړي نو خامہ خامہ ترکیه استعمالوي بیا د رابین سره استعمالوي بیا د مصر استعمالوي بیا د ټول افریقا ته مواد رسوي ک چېن خاطر راځي هم نو امداسي مواد استعمالوي دا لاري به استعمالوي ک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 دویم لاره شته د سمندر لاره د سمندر پلارو کې تر ټولو مهمې نقطې بیا بی کومې وي پکې سمندري تنګي وو پکې کدا امریکا یو شې غواړي چې اروپات راوړي یا آسیا ته راوړي نو دا به د تاریخ د تنګیر لاره مدې ترانې ته داخلي کدا امریکا غواړي چې یو شې د خوا ته آسیا ته راتل نو د سويز د کانال لاره د بابل مندب لاره وې د خوره ته ری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 فلج شو، حرکت بیا طول فلج شو او که فلجم نوی، اجازم ورکوی، نو ده دپ خوخه بنده بوی ویده ده د خوخه هلا بکه چه مانه لیره، باید دام ده ما دلته بید دلتا باید دستو سوکرانه شو ویده دروازه بندوم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 داده چې په دې ځای کې کې یو اړ دي مسلمانانو په دې خپلوا خاور باندې حاکمیت راغی نو بیا د دوی مخه نیس د دوی د پروګرامونو تطبیق معنی ګرځي او بل مسره معاملې ورنغوري سيتي لرم د معنی خرڅومې پیسې نه غوډه راکړه چې خپل رفاهیت غوړي د خپل خلکو د پر زیم غوړم دا څه معنی چې تل او پیسې نه راکړه یو چې خپل کمپیوټر کې البته نمبر دې چې د تا دونه پیسې شو د ما په با بانک کې لماسره او کله چې پا په کار نه د ايم اف نه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 نڅخه خدا خرچي کوي مسايرف کوي تنظیمونه دلته سپانسر کوي تقويه کوي مستور سره کوي اشخاص تر شادری دلته دغه دول فوزونه حکومتونه دغه دول ملیشي اربکیان دغه دول استخبارات دغه دولي وزیت یو لابینګ یو د دولتونو ترمنځ یو جوړ یو اتفاقات او تعهدات دغه دول برابروي چې اسلام مسلمانان د نه حاکمیت ورسېږي نه دین حاکم شي نه یو شي نه منابع خپل شي نه لارې وګدري خپل